السلام علیکم قدر منور الدین کو یو زلی بیا تاسو خدمت کې حاضرایم تاسو قربانا زینت خان او پروگرام دی زمونږه استودیو کلینیک په دې کې مونږه خبر یا طریقو زهنی صحت او د هوالی سره چکه منوري مسلې دي کمه ستونزه زمونږه چاپیرچل کې زمونږه زنانو او نارینو خويندو ماشومانو چاپیرچل کې چسمره هم خلک دی اغه زهنی صحت حوالے سره مسلې وی سپوښتنه لري اغه باندې خبرې اته ریکو او زهنی صحت څومره ضروری دي اغه حوالے سره هم خبرې تری تاسو هم کول شي چې مونږ سره زمونږ پرورام کې برخهوای نن چې موږه خبرې طرری به کو چې ریپشن یعنی چې کم ذهنید دباو با دی هغې نه مونږه ځان څنګه بچ شو هغه کمی طریکې دی هغه کم طریک دی چې هغې سره زمونږ په جون کې مونږ سره بدلون راولو او مونږه چې کم د ذهنید دباو با نه ځان بچ هغلی سره به خبرې تری کوو تاسو تاکه ذحې د اوس مسله را پیخ ده سکسم مسله هم لرئ تاسو مونږ سرهخ پهله مسله ش کوی شي مونږ مونږ نه پخته لر رالی شي وللی چې مونږ سره په سټیوس ک ډاکترر ماشا هم وی نه هغوی نه تاسو پختې کولی شي او که تاسو دا پختې چې دی د دلارې هم را لېګلی شي دته لالارې چې ما زمونږه پته ده هغه د تاسو به کوي کې آر او تاسو به رالی کوي ته 15 ات دربانندې یعنی 8888583 یدین ایلا بات آسوزمان کا live streaming ہم اور یدی شئی www.yostream.tv channel fm92.2 فیسبک کلاې پوښتن خواې ډی او باندې هم تاسو زمونږه پروګامم ختی شي که درمنور تونکو نن به زمونږه خبرې اتریوي د ډپشن هووالي سره یعنی ذهنید د با هووالي سره ذهنې تهباو که نن سبا موږ او ګورو نه زمونږ چاپیل کې ډیر زیاتې زمونږه چکم کمم او خلک دی خاصوګ باندې پهدي کې زنانه چې پیا کمی دی هغ ته ذهنید د باو نهتیېږي زهنی د با چې کم دغهوي هغ ک انسانتهغوه انسان سسی کې زر لې انسان امید روز وروزه د ژوند خاتم شي هغه خوشاله او سیدل پریګ دي دا مسالې چې کم دي خاص توګه باندې بیا زمنګ په خیبر پښتونخوا کې په زنا نه او کې د ډېر زیاتی وی ولې چې هغه د ژوند مختلف تاسو طریقو نه داسې دورونو نه تیریږي داسې وختونو نه تیریږي چې په هغه کې هغه ته مختلف ذهني فشار او مسلې را پیخی وي دې غوښتنې هم شامل سوک څوک چې د وقته زمون آواز اوري په کورونو کې د نن نه ناش تي وي نه اکثره واشي مسلې کې دي شی ماشومان سره سره سمسلې کې دي یا د خسي او خپلو خپل کې س زهني هماهنګي نه جوړيږي هغه په واځ باندې هم جنگ جګړې یا نور د سې د ته لپاره ضروری خبره ده چې تاسو د خپل کور د نن نه ماحول خګي اول ټوله کې اول تاسو ب خپل ځان سره دا فیصله کوي چې ځبه ځان خوشاله ساتم ځبخ په مسلی مسلې پخ پخپله حل کوم او ځن اړه ته یوزل بیا را راتګ ولی چې تاسو خفه تاسو پریشان یی تاسو زهنی دباو نه تیریږئ تاسو چا پیرچل کې چې تاسو کمې خويندې تاسو رونه دی, دی تاسو رون مور پلار دی تاسو دی، تاسو مشومندې هغه ټول هم د دینه متاثر کیږي یعنی د ټول کور موږ ورته شو چې ماحول خراب شیه نه دغه ډیر زیات ضروری دی چې تاسو خپل ځان خوشاله اوسات خل چاافره خلک هم خوشحاله او ساتی د هغوی خیال او اواتئ او ذهنې د باونه تاسو ځان هم بچ کوئ او نور خلک هم بچ کوئیقدر منوری دون کو تاسو کولی شي چې مونږ سره برخوالی زمونږ پروګرام کې س کې سم پختتنې لرئی چې که تاسو ذهننی دبو نه تیې کوئی اوس در زی د ژوند سسیز کې نور داسېټینشن دپشن تاسو ته نه پوختې لر شي مونږ سره زمونږ سټډیوس ک اکسپټ ماشا ټاکر تاسو موږ نه په لیپوختنې د اس ام اس تلاري هم کولای شي او د اغیل لپاره زمونږ د میسج نمبر دی 8583 یعنی اته پینځه اته درې باندې او موږ به کوشش کوو چې ستاسو د سوالونو جواب ورکړو او چې تاسو کومه هم مسلې وي دا اغه څنګه څه تاسو ته دغه درکو سب سلام مشوره درکو او څنګه طریقې سره تاسو کولای شئ چې په خپل ژوند کې څنګه څه خبردلون راولي دا اغه لپاره مختلف چک ټیکنيکس دي اغه حواله سره بنظم خبرې اترې وي مونږ سره او ریډون کې راغله دې ګورو چې څه د کوم ځنه السلام علیکم و علیکم السلام ضرور څه خبرې کوي کوم ځنه جی مراد خبرې کوم له حیات آبادنه زما ډاکټر صاحب نن تا بوختاناندا جی جی ما باندې دغه شوې کوماری راځي دي څو کال نه تقریبا 35 سال عمر ده ها د ما اې فېوال استعمال اولې ټیګرال ګولې مې استعمال اولې د ګولې تاسو ته تا ډاکټر لیکلې لی وي کنه تاسو پخپلې استعمالولې دا ما ته لیکلې دا دا لی و ډاکټر صاحب ته لارښوخه لیکلې و ها صحیح بیا لکه هغه چې زما محمد پرکو نشو بیان د بیماری ما ته کله کله راته بیا راته کیږي چې یې خا تاسو غماته لیک دا وه چې دا به هوښی د څومره وخت د پاره او ډاکټر تاسو ته څه ویل دي چې د دې سوځه کې دي شي جی ما ته دا ویل چې تاسو ته ماو کمزوري ده د دماغ وکمزوري ده خا جی ځا خاص توګه باندې څه نوم یې تاسو ته نه دی ویل د بیماره؟ وېدان مرګي دي جی بلکل جی مأم تاسو نوم دغه پوښتنه کول غوښتل چې دا میرګي وی عاددي علاج ممکن وي خو چې دا, دا تاسو نور مخ کې تک تپرې نګ دی او هم په شروع کې د دې علاج شي نه دا د دې علاج بالکل ممکن وي خا نه رستر زده سی وکی نه چې وکی نه د دواې سره کنټرول دو غيام داسې اثر پماره شي وڅو چې ځي به وشکې ګم نه کو لکه چې کلر ازینو مات اندازه وږي دا د 3 منټې 16 شمور خا صحیح مننه درځه ترور د پختنل لرله او منګبخپل اکسپر ډاکټر ماهن د دې تپوسکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره برخه تاسو اوس پختنی وی څه سکسم زهنی سره سمسلی تاسو تراپی کوي یا تاسو سټیکنیکس باره کتابوس پختنه کوي چې څنګه کولای شئ چې تاسو خپل غوسه خپل مسلې چې دغه کنټرول کوي تاسو موږ هم کولای شئ ک اربه اولی کوي خپل میسج کوي په نمبر کوي او مقتبې راو په ته پ درې باندې د چېستاسو سپختې هم وي هغه په مونږه پ خل پرورام کې چې کوم زمونږ سره اکسپټاکر ماه غ هغې نه به بنګه بیا پښتن نه او تاسو د فیسبک دلارې هم زمونږ پروم اووردي شي غ د فیسبوک دلارې زمونږ د پان چې کم مع نوم دیغ د پښتون خوا او هغ باندې تاسو دا پروګم کتی شي نن خوسته که باندې خبري زمون رواني بي دپریشن د زهني دباو حواله سره چې زهني دباو د انسان په جون کې څنګه مسالي راځي او زهني دباو مونږه څنګه چې د ځان ساتلي شو د مثلا مونږه څنګه حل شو د اغي حوالې سره مونږ خبري اترې بنننکو چې په ژوند کې داسې سبد لونه کېدي شي په دې باندې مونږ تیر پروګرام کې هم خبرې کړې وې او ډېر زیات اوریدونکو چې کوم پښتنې لرلې وې اغه دا وې چې مونږ ته غوسې ډېر راضي مونږه کانسنټریشن نشو کولې نو دې دوه خبرو حوالې سره مونږ راتلونکو پروګرامونو نکو چې په اغي کې به مونږ خبرې اترې کوو چې غوسې علاج څه کېدي شي یا چې کله تاسو ته غوسه راشي نو اغه څنګه تاسو اغي د ځانځ له شی هغه تاسو داغي هغه ټایم او دا غوسه مکمل علاج سه کی دي شي د دې نه علاوه کنسنټریشن ډیرو ماشومان او چې کوم سټډنټس دي خاص توګه بایا طالب علما اغي منتقال کړو او اغي پختنی چې کوم وي د سټډیز یعنی د پڑھایې حوالې سره وي راتلن کې پروګرامز کې بمونګه اغي حوالې سره هم خبرې ته کوم ماشومانو مسلې یا زهني دباو چې کوم پرابلمس دي څنګه ختمې دي شي او مونږه څنګه کولی شو چې د اغه یی د ختم کو د اغه لپاره څه ټیکنیکس سګې دي دغه په وسیره خو که در موږ نورې دن کو ضروری داده چې تاسو هم مونږ سره خپل مسلې خپل انټرېست او خایي او تاسو وایي چې تاسو تا کوم کیسه مونږ سره پیخې دي د اغه علاج ممکن دی او څنګه مونږ کولی شو چې دغه مسلو حل دغه کو دی په وسیره د ډاکټر ماهاشا مونږ سره او خبرې تر بنن خاص تو باندې کو چې د خپل تایم ټیبل کې خپل نور دغه کې مسلو کې چې کوم ژوند کې بدلون کې دي شي هغه حوالے سره ځي کدرمنو ریډونکو خبره تر نن څنګه منګروانی د زهني دباو حواله سره منګ سره اوریدونکو راغلي دې ګورو چې زوګ دي کمزنه جېرو ورسو خبره کوي کمزنه؟ دا خبر کوم د شپه د دا د زمونږه د ما د مسئله کنه با تر باندې باندې درد پایمه شي په دې ووشه چې کوم کانل اڅنی درې ورځې گزاره وشو خو یا داش په نورو او تاسو چې خو اوس هغه تر مخه پاتره را باندې سره ته شو نو هغه پاته یې ووسه تا څه زړ تست اقتصادی کوم کار کوي چې کیم دا؟ ها نتا څه غړین چې تاسو ما سره کې دی شي؟ نو دا تاسو د 10 کلن ول چې دا است، که څه هم د دیپریشن په وجه باندې ده. جی، روغ مونږه اومده ده د ډیپریشن علاج څه کې دی؟ شي هغه حواله سره بننن خبره اترې کوو، زمونږه پروګرام ته غوښ شي. کمدمرنوري دن کو پختنه د دی رواني دی د زهنی صحت او زهنی دباو حواله سره سوه <laughs> کله راشي چې مونږ سره په دې پروگرام کې پر خوالی تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ د اغېل لپاره طریقې کار دي کې ار ب ولیکي خپل میسج ولیکي او راول بلیږي مونږ ته په اته 15 اته درې باندې نن زمونږ خبرې اترې روانې دي ډاکټر ماها مونږ سره د بسټډیوز کې او خبرې اترې نن زمونږ روانې دي د ډیپریشن شګم دي یعنی زهني فشار هغه نه بچ لپاره کم داسې ټیکنیکس کی دي شي یا په ژوند کې مونږ داسې کم بدلون راوستي شو چې هغه هغه سره جدي از موږ د زهني دباو والا مسالې چې ګم دی هغه هلکی دي شه جی ډاکټر مها سب وايي چې ټولو کې ول خو زهني دباو دی څه ته موږ څنګه بچات پته لګی چې زه د زهني دباو نته رېګم زهني دباو مکه ډیپریشن دا زهنه باندې بوج راځي اور د سیمپټम्स سٹارټ کی مو دیسکریب کړي او د دې سیمپټम्स دا دي چې کار کې ځړنه لګي زه څنګه راځي انسان باندې ځله خفه خفه صفه فابی زیات موډ پکه لو وی انسان ته پجڑا رازی غصہ پکه رازی د ژوند نه زله موډ وی جی بالکل نو امیدي سوچونه وردا رازی نو دا ډیپریشنز دا او د دی دا سیمپټمز دی خوده رستون په بیک گراوند کې خام خاصنه سوا کې عادت سره شړ سر په لایف کې دا ریفکس راغلی وی مونږ ته دوه کال راغلی دي او یو کال شګنده دي wich is a doctor تا رګول تلې ما ماته میډیسن څوم دي خو په مبا باندې بیهوشي راځي او لږ درود درې د لپاره بیهوشي وی دغه نه پز بیا بالکل نورمال روټي ته دوپاره راشما او ما ته ډاکټر شیدا دغه لپاره مختلف میډیسن وسغیر هم د غګړي خداغي سده سي خاص علاج نه دښوي لکه اوسم مت اغه مسله شتا اګه ویچي ډاکټر داويچي دا تاته مرغي مسله دا ندي د سو لپاره تاسو سوجيست کویم ضروري تاسو دا جواب ورکون ورم چې دا د باندې مرغي دي مطلب اپیلپټیک پیشنټ دا نو دې کی دوا اپیلپټیک ویو نون اپیلپټیک ویو اپیلپټیک پیشنټس وی نو چون کې बेहوشي په دواړو باندې راځي او دې لکه سیمټمز یو نه بلت چینج وی دی دا دغه د شدیدي اغه ډېر څه وېر مطلب دو درې منټه د صرف وی دو درې منټه هم ډېر کافی شي وی چې ځانمنه اپیلپټیک مریض دوه منټه درې منټه هم ډېر کافی شي خو دې نه دا ته پوسكون وړم چې کله دی منې د دورا راشي اغه ټایم کې داس حکومت د دلته د خپل ششوندو ته لپس ته بایت کای کله هم تور کای خلی نه ځاګرو و زی تشه امتیاز ته نه خط کیږي یا نه دا او دا چې کله ب هوشي ته رته زی د ته پته لوي چې ز اوسپې او شکېږم د ی چې ما ته پته لګي چېې بې شک کېږم باې دا تاسو چې کموي دغهې هی کسم سټم ته دی نه شته دغهې سیمټس پر هی نشتري او دوی مور ده چې د دی سک میډسینس خورري د تونونه ټایم خوري which is the walk alma uzma umar pinza der shkala de zade der der wakh na da tablets so medicines so da de bandima usyator da epileptic patients da shandivi se agh without doctor concern sukum da agh medicines ki ups and downs na shirwastal kamal ya zete wal na shi mustam se kala medicines mandi wi ma patient medication kai istemalai aur de duran ki diwane hum bi ushi rashi no to matlab da age saka ed the weight saka ed the dose ya teegi kamegi for اور ڈاکٹر چیک اپ کون پکار دا اتلیسٹ 3 منس توبد برین گراف کوي ورتا هغه تسی صحیح اور دی میڈیسن ڈوز وتا سكوم دا ابس اینڈ ڈاؤنس کوي د دې علاج سكوم دا ڈپریشن سره دا یو بایو برین کې کوم کیمیکلز دي هغه ایم بیلنسمنٹ په وجوه باندې راځي صحیح اور ڈاکٹر سیکنڈ کویسچن چې کا سو غوري نغې وی چې ماتا چې ګم لیفټ د هارت سائیډ ته ماتا پین راځي نه ما لړما ډاکټر هارت ډاکټر تا باقاعده ان ټیسټ سو کړل د تاسو ته هیڅ قسم نشته ده مسله تاسو ذهني کمزوري دا هغه حوالی سر تاسو ته درد راځي او چې اوس م سر باندې هم ډیر زیات درد دي ان مېني کیسز دا درد سم یو ورځ درې ورځ ته هم رسید د دې کې درد راځي او د په باندې درد راځي نو دا خوب وداوت ډاکټر کنسرن یا د دې ټیسټ نریکلی میډیکل رپورټس نه دی راغلي نو هغه په باوجود نه خصوص نشی ویل چې د پروپر کاريو او غاسو کومدا ټریټمنت واخلی پورا غاو کی یا غا ټیسټ وغیرہ کوم دی او کی چې ا کلیر دی نو غیناباد د سيكاتس سره کنسرن کی میبی باصو لګدسي وی چې فلکیږي ورته نا وی نه انفیکټ هغه ته مو کنورژن واي او ته هغه سیمټمز راځي صحیح ډاکټر ډاکټر ته کنسرن کوم پکار ده بالکل ډاکټر مها شامو سره د بسټډوز کې او خبره تر نن زمونږ دي دغه حواله سره چې زهني فشارو مونږا سمگا کوموله شو او د غینه امونږه داغه مسلې هل شو جون کې کم داسې بدلون راوستي شو چې اغه سره زهني دباو کم شي یا ختم شي جی ډاکټر محسوبه ویل غواړي پزون کې مونږ داسې کم خو بدلون راوستي شو ول چې ډېر پروګرام کې مونږه هم په دې ټاپک باندې خبري کړي وي او ډېر ښه ریسپانس مونږ ترلاسه مونږ اوریدونکو څه ده اغه کې زیات تر اوریدونکو اغه پوښتنه لرلې چې په ډیپریشن زهني دباو خلن څه ډېر زیات شووي دي خو د دینه به مونږ د دې حل څه دي دینه مونږ بېلکل د دې سٹیپ وایز هولز موږ لاسټ ټایم هم دیسکریب کړي او په یوه معنی په پروگرام کې اغه سٹیپس باندې کوم خبره خپل لایف سټایل چینج کونه په کار د خپل ډیلی روټین سقم ټایم ټیبل دا یعنی د چې کوم د ژوند چې کوم یو طریقې کار روان دي هغه موږ بدل دا سیموږه اغه چینج کوو سره اکثر خلک د سويچ شپې لېټ نايټ پورې وی غب شپ لګي په موبایل باندې په په ویډیو ګوري موویز ګوري دی استڈی کوي یا واټ ايور به سحر نه لیټ کې پاسي نو هغ پورا ورز د ژوند لوټی نه روټی نه سکوم دا ریسه کې شي بالکل ټول نو په لاره داسې شپه وخت تې سملی او سحر دا وخت پاسي دا یو ډیر ښه خبره ده ازمږ په ازمږه دینه مداوی چې په ټیم او د شاهر په ټیم باندې مستفا سو هغه ټایم خو فرش فريش هواي موسم وي انسان ذهن هم ہلکا شي چې کوم تاسو گول سیټ کړي خپل پورا ورځ دا پاره چې سحر پازم ایکسرسایز وکم مونږو کم تلاوت غینابات سکول کالج تایم دا یا دا جوب تایم دا او کم جوب یا کالج نو یا سکول نو اوس را شامل لګره ستوکم بیا نور اکٹیویټیز کنټینیو کوي نوغه پورا لائف سر نورمال کوم فلو سر روان وي هغه کنټینیو وي ادر وایس اوس کوم نو ټولو نه ډیپریشن انسان په لائف کې دا د ستې ټایم ټیبل چینج وي ځکه چې موږ ګرډویټ وی یواز په پتا مونې لګیو دکې ګو سر ټایم پاسو سر بیا چې د کاربنن سبق او سنجبن کو اکثر دی و چې موږ ټینشن کړه شو چیرې کارونه رات ډیر دی او سټریم لاين نه دي الکم کار ومخکې کومه دا برست کومه دا باندې سيوا شو نزل خبر هم اډ کوم روان مکسر خلګر می 12 بجې 1 بجې راپاسي 12 بجې 1 بجې تا 16 پاسي افیشل او حکومت دي خلکو ختميږي سکول ټایمنګ لګيږي ختميږي کالج اس ټایم ختميږي اوفس بنديږي 700 سرکاري کور نووي سمند دړې نو غوړړي تا 16 سکیپشي او تا 13 شي مې جلدی کې منډ دړکې ځای یو کار کوي کلب کې کلبونه کې نو هم یو ډیپریشن سره ستاسو تکريټ کوي ستکم پروکول کوم روان abi ke already you اغه راځي سټراګل ور دپارکای ته تاسو هر ورځ خپل ټایم د خپل کار پسې راشي چې پس سټراګل شروع کې سټېپ وایزې مستحق کم کار پسې تل اوف سر یا پسې په سکول کار پسې تل اغه شته اچیو شي تا کار کمپلیټ شي ور پسې ډېر ښکلی خبره چې سهار په وختي په ټایم باندې پسې دل د شپې په ټایم باندې ودکی دل او د اغه نه بعد چې سهار تاسو خپل منځو کې خپل چدي خپل تازه هوا چې کومه دا اغه اغه ساخه اغه انځای او دا اغه نه بس د ټوله روزی کارونه اغه ځنته یو استریم لاين کوي یو تایم ټیبل جوړ کوي چې دې ټیم نه دې ټیمپوري ګول سیټ کوي دا ګول سیټ کوي دا دا ټیم بزدار کومه دا ټیم بزدار کومه نه اغه ټوله روز بس تاسو خپله طریقې سره کوي تاسو نورمال خلک دا وي چې بس هر پاسه افیس ته لاړ شو افیس اټینڈ کو افیس نه مرشه او بس به سملا بیاو د شپه بش پاشي به ماشومان سره سټډي وکبه لکه یو خلک خپل روټین کې خپل ځانته অলریډي یو ټینشن کریټ کړي دا هسبند خ مونږ سکنستراکشن نشته دا مشهور بچو سره مشومانو سره کنستراکشن دا مې پيرنس نشته خبره ډیرلوه خبره چې چا سره چا د پاره ټایم نشته د سوالور کې ټایم نشته زکه دا شي مونږ خپل ټایم خپل یو غلط طریقه څنګه استعمال کو ټایم خوش کده زموږه استعمال یې غلط تا بالکل ډاکټر مها کوم کو ورون اکثره د سیوی په یو کمرې کې خواین خويند نه ناسي په خوا به اغه چې د خپلې غب شپ به لګو خپلې خبرې ترې بې کولی نن سبا هر انسان په یو کمرې کې نه ناسي په موبایل کې مصروفه دي بالکل دا خبره خبره یې ترې زموږ رواني د درمان او دونکو زهني دباو حواله سره موږ خبره یې ترې کو چې شو او کم داسې طریقې دي چې اغه موږ خپل بدلون راولو نه اغه مسلې زموږه حل د زهنی د باومه سره زمون هلګی شي او رې دن کو ایس هم تاسو مون ته را لګیل شي خپل پیغامونه خپل پوښتنی لري ډاکټر ماهمون سره د زهنی د باو حوالی سره پوښتنی لري شي کی ار بولي کوي خپل میسج بولي کی ات پینز ات درې باندې و را لګی ژی ما خبریزمون گائدار کی دی چه انٹریکشن ہو بالتا ژایم ورکو لڈا خون ژا ژایم ورزمون دو شو احسان کی سوشال لایف کے چکم دا اخبر گی حروان دو شو یا حز بین وویف شو فرانڈ ساک انٹریکشن شو داد ایر زیاد کم شوالو بیکوز مون ایو مو چکم دا سیاد تر آار پریورٹی سکم دا اینٹرنیت دلیکٹرککل الالکرونک دیوائ انټرنټ موبایل واتس اپ فیسبوک د هر یو شي سپورس ورک فیسبوک باندې اپلوډ دا واتس اپ باندې دا نو د شي سره موږ ټایم ډیر زیات ورکو انستید اوف چکی نی غب شپو لګي خبره تر او کیسو پرابلمز وی هغه په لکه ډیسکس کی هسبند وایف کو سر کوم سوشل ایشوز وی ار ډیسکس کی بچو سره کوم ایشوز وی এডوকেশন ورته یو گایډ لاینز پروواید کی او کو او کې د موږ سره ګورو چې کوم سوګډی کمsene اسلام علیکم وعلیکم السلام باجی خیریت واره سره خبرې کوي ګمsene؟ ښه خبرې کوم کوهات رود؟ بختيار رود د کوهات رود نه خبرې کوي سپوختنه لري. باجی زما عمرم 18 زيات لکه کم وکنه خو ما په سر باندې 18 زيات کړلای. څومره عمر مدي؟ 16 سال 16 سال ښه په سر باندې درد ولې راځي؟ او ډیر زيات راځي بس هر ټېل، هر ټېل یې بزیاډه ښه شاته مورته خا ډاکټر مها به تاسو نه څه پوښتنه کوي چې ډاکټر مها اا جی رور تاسو بسر باندې باندې درد راځي راته کوم چې کوم څه مان ته یو شوځه شي باندې مې راځي یا left side باندې یا پورا سر باندې مې وی پورا سر باندې پورا سر کار مرو کای چرته ټراول مې ولاو کای غې په ژوند زیات درد وی یا اسې نورمال روټین کې هم درد وی نو بس چې نورمه نسل ماست کنه یا سکار بیا بس ارسم مس اوسه بس تر باندې لایې اسه په سر درد دې سر درد څه قدر باندې تاسو ته چکر راځي سر باندې و میټینګ مې راځي نه بس خوب شاند راځي نور بس په خوب شاند راځي په ود کې گی ور سره یا نه ها واه ور سره نو چرته مسرباني څه اڪسډنټ ما اڪسډنټ خوده ما چرته په سر مې گذار ده نا نا نا هم نشتا دی. چیرے محبال سر برین آغا کردی دا ایسی جی اغا برین دا پارمیز تس وغیرہ کردی دا برین گراف می کړی دا؟ دا کنم در خوف صد نشتا ناسی. داسی دا خیال مدهور دا؟ لای کالکټ شو جی ډاکټر مها دیت څه جواب نو د تاسو دا جواب ورکون ورډم چې داوي چې ما ډاکټر سره کنسرت کړی دا خودي تپتن شته دي ای ای جی کړی دا یا نه برين کې چرته سټراکچر د برین کې څه کوم در چرته ډیميج راغلی دا په سر باندې لګی دا لاله دا بس چې انسان د سیوی چې برین باندې اوم لګي په سر باندې اون لګي اخطا کې لګي اکثر مایشومن بورکوټ والی روغړزي په سر گزار یا تور د شي او عذور نه چې ټوټ کې روغړزي کې برچتن روغړزي کې نو انسان روز یې کې وله چې ریمند دې تړلې وایلو مې بالکل ماشومه علي کده چرته او ده ی نو رې دې ریزن چې شي مودې په اړه د ډاکټر طلارشینو غي ټیسټ وګيره ورته وګینو مده خوای دې وی صحی دې حوالے سره تاسو څنګه نور څه ټیکنیکس راټوړیایي چې زهنه د ضباو چې کوم د مسلې د دې نه بس څنګه څنګه ساتي او څنګه دا مسلې حل کې دي بالکل ټول نور امپورټنت خبر خو ما به مو مخې طرف تر ازو سوسيال کمیونیکیشنز مونږ خپل کې ډیر کم ده اکثر ماشومان او د تا سکول تایم کې یا کالج تایم کې سده سي ایشوز راشي څه پرابلمز ور سره شیخ پلمور پلار سره کېنی ډیسکس کی نو پلار او ور ور کی. نو پلار و تاسو کوم یو ایکزیکټ چې د سيوکا څه ورته ورکی نن زبا مور او پلار بلم پر جاب سکپ ته جاب سکپ بوزي دي ته جاب سکپ بعد راشي بيد دي شي زونو کې الیکٹرانک ډيويسس کوم دي پدي کې بيزي دي تي شو یا واتس اپ شو يا د خلکو څخه به خلک به هر لاړو زیاته غوسره په کانټاكت باندې وینو غکور دي د نن س کومه مسلي دي کوم پ کمیونیکیشن باندې هلکیږي andet طرف ته خلکو رجحان کم شولو بلکل ډاکټر مها مونږ سره یو څه اس ام اس راغلی دي که تاسو اجازه پیندا ومه شامل کوو اسنه جبیا اوریدونکو مونږ ته غوسه شي مونږ سره اس ما اخلاص خور ده او وی چې ما لغوسړې راضي هو دي باقي هیڅ سوال چې دغه نه دی خولي خور که تاسو مکمل میسج مونږ ته راولې ګلونه خبر شي د انلاو عثمان روړ ته مونږ سره د پی خبر نه ت هغه وی چې زمو مصله دا چې زمو په سر باندې ډیر به انتها در دوی او ماته ډیر زیاته غوسه راځي چې کله ذکر کومه په لږه خورده دا جواب ورکم چې اسمه خور وایي چې ما لا غوسه ډیره زیاته راځي مدینه علاوه دی فرذر کمیونیکیشن سو میسج کې سن دي ډیټیلز سېن کړی غوسه تا تکونکو قسم غوسه راځي چې ته د غوسه را شنو ته کوي صحی صحیح شو غوسې او سخه انسان راځي خو غوسې نه بعد تاسو څه کوي کوم خبرې باندې درته وساره ځي څنګه غړا کوي د نور مسکه نو زه زیاتره خلک دا وی چې سلوخې مات کی او گزاروي کی یا خلې شوو کی بس خلک دې غوسه کی جګس شروع کی او پای 10 منټه بعد غوسه ختم شي خلک صرف جاړي بعض خلک دې صرف جاړي بعض خلک دې ديري خاموش شي اختر کی غوسه نه غوسې ډیفرنت وجې او ډیفرنت اغې ډایرکشن سیسه څنګه طریقے سره ریایکټ کوي او نو د اسمان رور شه د اپوز کړه دا څنګه تبوز کړه هغه غوسه راځي او او جی اغه وی چې ما ته غسا هم ډیر زیاته راځي او په سر مې درد وی ډیر زیات ورسره غوسه څه کا نو اسمان رور د خو د غوسې نښانات دي چې ته غوسه ځان ته لرځین او نو په سر باندې خو درد خامه خاکی هو ته دا سوچو چې داسې کومې خبرې دي چې تاله په غوسه راځي صحی اختر رور د سره ده شکر نه اودې وی چې تاسو کومه ته لګدوای چې د شک کولو سو وجي ایا د دماغو څخه لکه ډې خلک د سوي چې هغه شکي وي په هر لحاظ سره نه شکونه کوم قسم نه دي د کوم په خلکو باندې شک <laughs> چه دا کس خلاف دا ما دی پار نقصان دی دا ما ته نقصان رکی ایمان که اغا کس دا غیر اردگر پا محول کیو یا دا زما رور دا یا زمان رور زوائی دا ما ما زوائی دا دای وجه تا پوست کرده دا چلک اغا سو وجه دا چه اغیر پا شک کئی آیا دا دماغی سو مساله دا بلکل دا دماغی ری رغتا مساله دا چه سوک پچا بانده شک کئی اغا شک لکوینا د څلو اوردا تل کی چې دا زمما معنی شک کوي زمما په کریکٹر شک کوي یا معنی د ډېر قسمو ندي چې ډېر شوه اموږ زیاتره هغه کسته بلیم ورکوي یا هغه الزام ورکوي چې دا ته شک کوي او داوس انفکت زما لپاره نوې خبره دا چې لکه د دماغی مسله دا جديد دماغی مسله دا مساله دا ډېر هغه بیماری بيمری دا چې خلک د شکونه کوي اکثر زیات تر پیشنټز راځي زیات تر خلک راځي ډی روټین واني اغي دا چې دا ایو ان خپل پیرنټس نه وي خپل مور او پلار خپل رونو خوينو نه وي چې دې ما خلاف دی مامون تعويزونه کوي او ما خرابای ما ت کاروبار کې رکاوټ چوون د پاره تعويزونه کړی دي دا یو څه نه بيمری دا زهنی بغا دی او کنو کوونو د پارا سو کوم داندی ونه سړدی کوم لیول پر شک دا صحیح مونږ سره یو بل اس ام دی او د دې چې تخبل نوم خونه دلیکله هوې چې زما په سر باندې درد وی خاص کر پسترګو مه هم درد وی پستر پستر باندې درد وی او هم درد وی بالکل دې دې پارا د لګ خپل ايس ائیډ چیک کی او پسر درد دې پارا دې هم د ايس ائیډ چیک کی ډاکټر سړدی کنسر کینو پراپر د ری مونږ سو وښتا دا نه کله mm چې -hmm. سردر څټه ام راځي هاف وی فل وی داوسه کومه ټی کې نه کې ټمپریچر راځي ناراضي ډفرنٹ وجوهات کې د لشی د سردر صحیح سمیر روړ دیمنګ سره سمیر خان روړ دیمنګ سره د سوات نه او د چې زما د خبرو کولو مسله ده خبرې زادې نشم شم کولی زه چې کله معشوم مما ته ت به راغلی و کافی ټپچر نه هغ نه پس ته زه داې شوییم زه زانس... چې چې ځان سره خبرې کوم نټیکم خو چې بل چا مخام خبرې کوم نه بیاسال جواب نه شم کولیغسې کافډنس لابل می نه یا اومر دديدي ی شکله. ودا ماشوموالي کې پر وټل او دوي چې پاور کوټ والی کې ماته تتبه شیوه وا تتبه شیوه نه پسته زدا شي ویمه صحیح او ریدون کې د مونږ سره ګور چې څوک دي کمز نه السلام علیکم علیکم سلام جی رور څه پختنه لری جی را دي خبری کوم د کله اخیله نه جی جی چې د څنګه د بل ورو ورو ویږې زه په هغه باندې خبرې کاوه زه پران دا څنګه چې ان چې اوس د کابل نن ورځي یو تاسو خبرې کوم دا سند نو تاسو خبرې کوم خبرې د کني څنګه وله او چاته یو کې تیار سمې د دې سن وڅبان نو هغه ټول ګډ وړ باندې تخې او تر ټنه ګورنګډ وړ کثيکې خبرې مې سن کاوله دا باور باندې ډیر زیاتې د کاته مطلب یو هغه طریقې ایعداد نه له اوس نه غوښته ترتیب خاجه داکټر محمد ای پښتې اور پر لاين باندې اوسې تاسو تدې پښتنه دادا چې څنګه چې ډېر اور میسد کوم دغه مثال زما مهم دا چزه خبرې نشم کولی چې چا تخصی سره شوروم کم نه معنی خبرې ګډي وډي شي ز یو سیکوانس سره صحیح خبرې نشم کولې نو خبرو کې مې د بوابې په خبره منته کېږي لکه ترترهاتن پر معلومات نه فائدوري او بلدا څنګه خبره تصفېد دغه د په ترتیب سره خبرې نشم کولې خبرو کې مې ترترهټ پیدا کی او خبرې ترتیب سره صحیح نشي کولې او او مات دې پټن لکه چې ما سوي ولې کدهمه د ضغپ ما په خپل خبرو باندې نه دې چې ما سوي او دا سمپلیکټ چې په دالي کې ناتم ذاته که څنګه څنګه په پای د دې نه څه کوله او د تا سره 프리مت نه خپل کلي کې خپل څنګه ځکا هوګاتنه خبره خبرتم او د کپیسه د باندې زیاتې پريشر درمنه سنگل मतलब لکه کیکون تنکين مزر ده دا که تاون که نه دا نه که تاون که مليو شنيا دا سول که تاون کیه علاوه معنا مسران یا نه که تاون کی دا کړي د تلکادو سمې پاتې شي هغه ترګنې که نه بیا بس خبر نه ګاړه وړه فکر شي او کله نه ګبېتی مطلب صحیح تکلیف خبر تنکواله سی ورور ستاسو په ذهن باندې څه خبر راځي چې کله تاسو خبره کوي تاسو ذهن کې څه ویځه وست نوست بوستو شي سې شو سې چې تاسو جواب در کوم د درور دا خبر وکړه چې هغه خبره سکه په دغه کې ا كونفیدنس نشته خبره کوي نو هغه خبره دیږي یا خلکو مخ کې هغه شنیفلوئنسی سره خبره نه کوي ټول نو په لاره رور د خپل ذهن کې د کوشش دا ذهن کې دی واچي چیزه خبره صحیح نه کوم نو ما سکه بټول نو ووست نو ووست صحیح بد نه بد و ما سکه کیږي که زه د خبره غلطه وکم نو دی کې بد نه بد ماکسیمم سوچي او مور ته کریکټ کی خبره ستاسو خبرو کرم دا پدې سین نه دا اغه نه درور بز ضروره یو ټیکنیک خیال واړم چې تاسو د یو کې چې روزانه سکوم نه ډيلي روټین کې خپل ځان ته 5 10 منټره و بس 5 منټره ستارت کوو اخلي مرو رو, رو رو دی ډيوریشن زیاته وي کور کې یوټر شیشه وی مرر مرر مخې تودري گئی خپل خبر سکوم خبره یو کہانی ځان سره ذهن کې جوړه کړي و خبره ځان سره ذهن کې جوړه کړي یا بک یو کہانی واخلي اغه شیشه مخې تودري گئی او هغه پریکټیس کوي صحیح هم دا. دا خبره رااکټهبد ته یو بی او کممرولو تاسو چې دی وختې کوم پوختتن او لله هغه دغهوا چې تاسو خبرې نه شي نه د خبره دپه یو ډیرر خطرې کار دا چې یو خو اول تاسو خپل زههن دا جوړ کي جو خبره تاسو د خاتام شيغللتم شي نه سووک تاسو سرهسهکلی شي ظاهره خبره دا پهې خوو سوپوجې خو نه که نه نه بد نهدي کېدولهکه تاسو د یو خبره ختام شي نه مخامخ چې کوم اوریدون کې کوم تاسو ته مخامخ ولاړ هغه متاسو ته خبره ټیکي خدای سي زه نه ذهن نه اوبا سي چې ما پورې بسوک خان دي یا ما پسې بسوک بدر دووي یا دي بنده ته بزه پاتي راشه ما دا خبره ده ذهن ته تاسو اوبا سي بللوه خبره چې کوم ډاکټر ما ها چې تاسو په کور کې يوي ششي ته مخامخ اوريږي او چې کوم خبره تاسو چاته کول غواړي په ذهن کې تاسو دا سوچ کول شي چې دا زه کست کو او تاسو هغه خپل خبري شروع کوي څنګه چې موږ ورتوا یو یو پریکټیس دی کنه یو داغي عملی توګه چې کوم دی تاسو دا غي زدک کې نه دغه سره به تاسو کانفيډنس لیول خوشیم ډاکټر باه یو بل میسج موږ ته راغلی دوی م چا چې د شک حوالی سره پوښتنه وکړه نه دی ویچي مزما مسله ده چې ماته دا شک وی چې چرتم دوکسان راستي نږدېم چې دا چرت زما خلاف لګی دی مزما په خیال د پوره یو بيماری د پدی بمونږ راتلون کې وختونو کې پوره یو پروګرام وکول بلکل دا یو ډېر غټه بيماری ده چې د دکسمه خلاف ته د ما په کوي او دی په ما باندې تاویزو نه کوي دی زما خلاف کاروبار ته یا زما ولات ته یا زما کور والاته نقصان ورکوون هواړي د شک بيماری دې زوفری尼亚 بیماری وتا یو خو دی ډیفرنت سٹیجز دی نو د ماندی و مو یو اوري پروگرام کوی اور وکی د هغه کې پیشنټ خپل حکومت د شخت والا بیماری حکومت د خپل پیشنټ ډیر زیات سفر کړی وی یی سفر کیږي ده زه به ته د ری quest کوم ته کیندلی ډاکټر صاحب کله ته وزټه وکړي او عثمان روډ شيګم ده هغه وی چې مثال زما د میسج خلاف خبرو شي مات ډیر سخت غوسه را شي او زما کانفیډنس هم دی اوسه ڈیسیژن میکنگ پاور میں هم نشتا نم یات سات یو یوبل اور دون کے دے السلام علیکم کا تو معنا ہم ذہنی مری جو کرے خو خو خیر کر حاجی ولی رور زلی پاور ز پاور دی نه هغه کریم او بتیلی می سیڈیول کلو جی دی کال کلو ماخه په خپل م وکا ها رور نمبر تو کمزنه کال کړي او جان ساتو ڈاکٹر مایکا السلام علیکم کوم او ډیر مکمل شمع ما د ګورته خو نه کوم صحیح صحی ضرور بخیر علی سپوختنلری د زهنی صحت حوالے سره خبرې تر نن زموږ رواني دي چې کوم ژوند کې څه خبره بدلون راولو نه دا مسلې ہلکی دي شي سپوختنلری د ډاکټر خور نظر دا تاسو کوم چې د زهنی مرضیه کمیټي سوسونه پیټن سره راځي چې د بلټ پریشر یا د شګر مرض سپېړی چې داسې کې ځاکې که مونږ په تاسو نه راځو زه مداره کې د دې مریض بنګره کول چې خدای مګه پیدا شي کاغذ مونږ لوري کاغذ مونږ زیوې مشومې یا څنګړي نو دا به کمرا کې د دې ځاله په طرفه په کار دي د خبري کول په کار دي کله د زاره یادا شته کول په کار دي کنه د لګ آرام کې پر فوټو په کار دي چې ډاکټر ماها یا خاقور مونږ له دې وزارت ته ویل دې مریض چې مونږ تب معلوماتي خدای خدای په نه پیدا کړو دا چې دې مریضان دي الله دې پښته دې له شفایي کامله دیرمننر خوشحالو سه تاسو را دی پختنه ولر الله درکچر په حد دین او مخکد دی عثمان رو شکم پیغام را غلې دی دی ویچ زما مزاج د خلاف سو خبر او کما ته غوسه رازی او زما کانفیډنس هم کم دی او زما ډیسیژن میکینګ پاور نشته یعنی فیصله نشم کوله او حضرت وزدا وی لوانم چې غوسه رازی او زما هر انسان ته چې غوسه رازی هغه ته چې دا خبر زما خلاف ده حالانکه غچ کوم انسان خبر اکی هغه د واقعي غد خلاف نوي او غست خپل منٹلٹی دې چې ته پر اخلي بالکل جی بل اور بل اوریدونکو دې اسلام علیکم ہاں جی روښک خبرې کوي جی سپوختنه لري څنګه راټایم کولایم کوم اني تایم څنګه سوچ کوی اني تایم سوچ کوم چې زبان او تجوڑی دی فیوچر په باره کې سوچ کوی چې زما سبات سره جوړي کوم سٹڈی کوي کوم تاسو په کوم کلاس کې سٹڈی کوي فస్ట్ ایئر کې سټډي کوي اوس شروع زه تاسو ته ځواب در کوم زیرو تاسو دا خبر اورو خبر وکړو چې زه هر ټایم دغه سوچ کوم چې زه به س کوم او مانه به س جوړیږي ام دې خبر پوهیږم زه به چې څنګه ژوند کوو وایم به ډاکټر په جوړیږي کو انجینیر په جوړیږي نو دا اوس کي څوک نه د فرستۍ ایئر سټوډنټ دا نو انده هر ټایم تاسو سره کډیر هر ټایم د خپل لایف لپاره یو گول سیټ کوي نو اگر گول د لپاره اچیو کوم نو د لپاره خپل مهنت ته پي دمو وي چې نن تاسو فکر ته چې زب انجینیر جوړیږم سبا تا فکر ته چې زب ټیچینګ کوم سبا تاسو فکر ته چې زب پایلټ جوړیږم خپل لایف کې یوه کیو صرف یو گول سیټ کا چې زب ایدر زب ډاکټر جوړیږم زب انجینیر خپل ټول مهنت کوم خپل سټڈی ټایم کوم دا نو اخی مطابق اډجست کا او اگر دې mehnat to kas ta khbal gol chi wake chul ta ta tension akhri cheza bo su ko masar bo su ki gi no da tension se wa ki gi sta kum life wala gol da no wa chi wake gi na ba ma mung ta yo bul call ra ghale de fitrat buniri rur de jadun rur de warsara bilal rur de ishaq rur de de we je program khadi aw zehni sehat hawale sara dir yorne we aw munfarid da tool na mukhtalif program de na dir ziyata manan rur che ta so mung ta call ko ji پجوان کي يو خداسوده وي سهار وختي پاسېدل او بل خپل ټائم ټيبل جوړول د خپل ګولز سټ کول پجوان پر ګول سټ کول پکار د خپل فاميلي انټراکشن کار د خپل مدر فادر سکوم دي کوروال سره خبرې ترې غپشه په مور او پلار وی یا غیناله واستا خړونه ویندې کې مشرانو وی هغه څه کې خپل ډيلي روټین واني سکوم پرابلمز وی آر ډیسکس کواږي تا پرپر یو گایډ لاين درکې چې پږي گایډ خپل ټریک واني خپل ځان کا ريګلاکسیشن ټیکنیک کوا چې ډیز شیخ په ټایمنګ وباس خپل فزیکل اکٹیویټیز د لپاره ریلکسیشنس ټیکنیکس دي یعنی موږ چوا وایو چې خپل ځان ریلکس کول یا غه زهنی دباو نه ځان بچ کول لپاره ریلکسیشن بیسیکلی ډیفرنٹ ټیکنیکس دي هکرنتلی موږ انندار ټیکنیک ډیسکس کو خپل سن اکسپوزر سکورې د بهر روزي لګن ورته وځي ګپ شپولو لګوي بهر دوستانو سره کېنی واک کوي ایکسرسایز او کيده هوميو ټیکنیکس دي بالکل یعنی تاسو غرڅې دي بهر چرته سره چکر وهلې شي تاسو چې د نور تل کې ځینور سره هم هغه وایټامین دي چې کم دي هغه ستاسو وجود ته ډیر زیات د غي ضرورت وي هغه کولی شي د دین ورزش چې کم دي هغه کته ستوخبل جون یو ایسه جوړه کوي چې هغه سهاری ټایم کې وي یا څه ټایم تاسو ته ټایم ملاوي کیداسې لکه شو د ایشان ورزش یا منډه ترړه هغه سره هم زهنی فشار ډیر هدا پوری کمیږي او غي نه علاوه خپل ډيلي ټایم کې چې کوم د آفس ټایم کې یا کالج یونیورسټي ټایم کې چې خپل ریلکسیشن د خپل فرند کې یا خپل آفس کې چرته کی یو خپل چایس کی اوټونوموسټ امپورټنت ټیکنیک موست امپورټنت شې س کومدا غا غدا چې 7 تو 8 اورس سلیپ هر انسان دا پارا نورمال 라이ف کې ډیر زیاتې امپورټنت دا یعنی یو اس ټایم یعنی پوری خوب چې کومله اغه ډیر زیات ډیر زیات امپورټنت ډیر زیات ضروری دا ساتنه 8 غټو پر خپل خوب کوي د پروګرام ټایمز همغه اوریدونکو په ختمېدو دی او بیا به انشاءالله شاء را روانه هفته کې تاسو خدمت <متحدث> کی ازريګو او خبریا ته ری بزمنه را روان پروګرامونه به هم وی د غسی حوالی سره او نور د سچ کوم زمنګ اوریدونکو کوم خبري او کړی غي حواله سره به مونږ اجازت را کې بیا به تاسو خدمت کی ازريګو د الله په نام